Одинадцяте. Увечері він сідає біля Еліс на канапі. Їй личить чорні штани і смуаста сорочка. Коли він вимикає телевізор і каже, що хоче з нею поговорити, вона дивиться перелякано. «Це щось погане?» Білі знизує плечима. «Ти мені, скажи». Вона уважно його вислуховує, не відводячи погляду від його очей. Коли він замовкає, вона питає. «Ти готовий на таке піти?» «Так, вони повинні поплатитися за те, що тобі заподіяли. Але причини не тільки в цьому. Такі, як вони, якщо зробили раз, то повторять знов. А може ти взагалі не перша?» «Ти ризикуватимеш. Це може бути небезпечно». Він думає про пістолет у тумбочці Дона Дженсена і відповідає. «Та, мабуть, не дуже». «Тільки не вбивай їх, я цього не хочу. Пообіцяй, що не вб'єш». Білі це навіть на думку не спадало. Вони повинні поплатитися, але також їм треба вивчити урок. А стертим з лиця землі уроки ні до чого. «Ні», каже він, «жодних убивств». І на Джека з Генком мені наплювати, то не вони вдавали, що я їм подобаюсь, щоб заманити на ту квартиру. Білі не відповідає. Але йому на Джека з Генком не наплювати, якщо вони брали участь, а судячи з того, що він бачив, коли вона була роздягнена, він певен, один з них долучився, щонайменше, а то й обидва. А от на Тріпа не наплювати, вона кладе долоню йому на руку. Якщо йому буде боляче, я порадію. Мабуть, я погана людина. «Ти просто людина», – відповідає Білі. Погані люди мають платити, і ціна повинна бути високою.